بل يقول عن حجابه لا وربي لنقبال بل يقول عن حجابه أنه يخمي شبابه وليغالوا في عتابه إن للدين انتسابه لا وربي لنقبال همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سنة منها يقول عن حجاب أنه يفني شباب والقال يهتعين من الدين انتساب لا وربينا الكبال مثل الجبال أي معنا للجمال الغداء سبحانه الله على آيات الأسخاب المصنف زاهر قطة الله بالرشانه برسوه السلام السلام قف سنه الله و وصليكم الله الله الله ولا الله da nas učinju odanih koji ga se doje istinskom dobrojazno što jedanih koji će umrijeti samo kao pravi muslima braga moja braću za Allah'u jel mašanu pomoć nastavljamo sa našim tumačenim sura Al-Buruj Sure u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala govori o jednom vladaru o jednom dječaku sura o kojoj je Allah subhanahu wa ta'ala govori o borbi između istine i zablude u prošlom odnosno prvom dijelu ovoga predavanja mi smo spomenuli ovo okazivanje koje je spomenuo ima muslim u svom sahihu od poslanika sallallahu alihi i došli smo do kuranskog ajeta u kojem Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je spomenuo kako su vjernici bili iskušavani Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna baqsh rabbi kad zaista je odmazda zaista je osveta tvog gospodara i stok prije sega ovdje vidimo da se Allah subhanahu wa ta'ala uvom kratkom kur'an skvom ayetu uvom rača kustaniku sallalahu alaihi wa sallam uvom diri uvom račani Allahum kustaniku wa sallam kao što vidimo kadam kaže inna batsha rabbika zay istay kudmazda ili osveta tvog gospodara šedid jaka žestok kao što Allah subhanahu wa taala u drugom kuranskom ajetu u suri Hud također govoreći o osveti odmazdi kaže wa kadhalika akhd rabbika idha akhadha alqura wa huwa zaliman itako biva Kazna, ilo tako biva osveta tvojh gospodara, kada kažnjava stanovike gradova i sela. Vohija zalima, a on isu Inna ahdahu, zaista je njegova osveta, zaista je njegova odmazda, inna ahdahu alimun šedid. Njegova osveta mnogo boli. Njegova osveta mnogo boli. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, inna ti dhalika la ađe, liman khata Zaista je u tome ajet, zaista u tome pouka i poruka za onoga koji se boji aheretske kazne. Naga braćo, ovdje prije svega vidimo i postavljamo pitanje zbog čega ovdje dolazi do obraćanja lično Kostaniku sallallahu a.s. Kada se kaže inna ahda rabbike, inna batše rabbike, zaista je odmah za tvoj gospodara. Znači ne obraća se ljudima uopšte, nego obraća se Allahom posaniku alihissalatu To jeste da bi se dalo Allahom posaniku sallallahu alihissalatu wa wasalam do znanja, da će Allah jel lašanu bi također kazniti i osvetiti sa njegovom narodu, mušicima Mekke, koji su ga eziateli, kao što je kaznio i kao što se osvetio on ima prije. A u samoj Kur'anskoj suri, ovdje vidimo kako Allah jel lašanu mu spominje, ovoga vladara i ovoga dječaka. I govorili smo o tom kazivanju i vidjeli smo kako na mnoge načine ovaj vladar nije bio u stanju da ubije dječaka, sve dok dječak mu nije rekao na koji način i kako će da ga ubije. Znači vidimo ovdje kako mu je dao tom narodu u tom vremenu, kao im je dao jednu jasnu muadžizu, kao im je dao jednu nadnaravnu pojavu da vide i da se uvjere u istinitost onoga u što je pozivao ova jedan dječak koji nije bio punoljetan. Znači, daje se Allahom poslaniku sallallahu alayhi wa do znanja da će Allah da isti je Allah da isti njegov gospodar koji je uništio ove prije da će isto tako uništiti i kazniti one iz njegovog naroda. Pa makar bili njegovi bližniji rođa, rođaci koji budu ustavljali njega i mu mu'mine koji budu u na iskušenje tj. koji budu izjeti. Također, ovdje uračenja Allahu poslaliku alihi salatu wassalam, također da bi se dalo Allahom, Posaniku alihi salatu wassalam, do znanja, koji je taj njegov gospodar? Koje su to osobine njegovog gospodara, na kojeg treba da se ustanjamo? Koje su to osobine naše gospodara, subhanahu wa ta na kojeg mi treba da se ustanjamo? Vidjet ćemo poslje toga, kako Allah, jalla še'anu, kaže, fa'alun lima yuridu. Da Allah djelašanu taj koji čini što hoće, Ta'alu lima yurid, on čini što hoće. Znači nema nikoga na dunjalu, nema nikakve pojave koje može spješiti Allah subhanahu wa ta'ala kada želi da nešto učini. Kada želi da od nekoga otvori neku nedaču, kada želi da nekome da nedaču, kada želi da nekome da radost, kada želi nekome da da nesreću, kada želi nekoga da usreći. Nema toga, bilo šta da Allah subhanahu wa ta'ala hoće da učini, nema toga koji može, šta? Da ga u tome spriječi. Fa'alu lima yuli, on je taj što čini šta hoće. Mađutim odje se govoli, inna babša rabike, da je odmaz za tvoj gospodara. To jeste, Allah, tvoj gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, on je kadar, da na takav način se osvjeti onima, koji je zijete Također da se osvjeti onima. Također, draga bračov, Može Allah subhanahu wa ta'ala se osvečuje i vjernicima koji činuje grehe. Pa ima Allah jala šanuhu daje mu sivata radi greha. Znači to od osadlina Allah subhanahu wa ta'ala, da se Allah jala šanuhu osvečuje. Osvečuje se navjernicima, medžuti mislo tako kažemo, osvečuje se i vernicima, i grješnicima radi njihovih greha. Pa ta osveta biva na akiratu, za što će i baaciti u jahenem, Rade njihovih greha. Osim kome Allah subhanahu wa ta'ala oprasi. Majuti misto tako, kada i na dunjalu, ko bude je stavljao na patne. Ila neke musibet radi njihovih. Radi čega? njihovih greha. Sve Allah subhanahu wa ta'ala posleoga kaže, innahu huwa yubdi'u vaju'id. On je taj, koji stvara iz ničega, pa za Ponovo govor o sobinama Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači ovdje govor, ovdje sada govor o sobinama našeg gospodara subhanahu wa ta'ala. Innahu huva yubdi'u vayu'id. Yubdi'u, to jeste stvara iz ničega. Vayu'id. I ponovo vraća. Ovdje kod komentatora Kur'ana imamo dva mišljenja. Na što se odnosi ovaj ajit? Jedan broj, je to mišljenje većine mu fesira, i to je mišljenje ispravno, jeste da se ovaj Ajet odnosi na al halq odnosno stvara. A to je šta? Da Allah stvara stvari iz ničega iz i zatim da i ponovo nakon što ih usmrti ili nakon što da da oni nestanu, Allah ih ponovo vraćao njihov prvobitni oblik. Kao što Allah ta'ala stvorio čovjeka iz ničega, pa Allah je dao ili će dati da umre pa će ga na hiretu ponovo proživiti. Međutim, jedan drugi broj uleme kaže da se ovdje ne govori o stvaranju, nego da se ovdje govori o aðabu, da se ovdje govori o kazni. I to je mišljenje odabrao Ibn Jari Rappabari, poznatim u Pa kaže da se ovdje, od, ovdje odnosi na kaznu. To da Allah daje i stvara kaznu na dunjavku. Kao što je kaznio vlastnika rovova. A na ahiret, na ahiretu će tu njihovu kaznu ponovo šta? Ponovo povratiti. Allah Jalla Sharmu će dati i da na ahiratu budu kažnjavati. Međutim, mišljenje većine me jeste da Allah Jalla Sharmu ovdje govori o čemu? Da govori o stvaranju. To jeste Allah Jalla je taj koji stvara stvar iz ničega i on, i on je kadar ponovo da i u njihov prvobidni oblik. I draga ovo ovome ćemo naći govora na više mjesta u Kur'anu. A to je da kažemo način, jer da kažemo to je govor, u Allah subhanahu wa ta'ala želi da ljudima dado znanja da sve ono čega se oni boje o čega strahuju na čega našto se oslanjaju mimo Allah subhanahu wa ta'ala da je zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri muz kule hel min shuraka'iku man jibda'ul halqa thumma ju'aidu reci ima li neko no od vaših shuraka od tih vaših šerika odnosno saučesnika koga vi Pripisujete i činjete širka Allahu subhanahu wa ta'ala sa njima. neko od njih koji stvara iz ničega, a zatim ponovo vraća u prvobitni oblik? Allah subhanahu wa ta'ala odgovara, ku lillahu yabda ul-halqa thumba yuhayilu. Allah je taj koji stvara iz ničega, i zatim ponovo stvara. Fa anna tu ufakun, pa gdje se vi I zato, draga vraća, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kada govori o stvaranju, i o proživljavanju i kada govori kako je Allah Đallašanu kadar sada učini a ja Đallašanu nas tu obavještava o svojoj suštini I u isto vrijeme Allah Đallašanu nam naređuje da jedino se na njega ostanjamo da jedino njega stra, od njega strahujemo da jedino njega volimo jer jedino on kadar da se voli da se od njega strahuje da se na njega ostanja i znači tako da znači da smo je većina ovdje mu fesira da se govori o čemu ostvara i zato, draga braćo, ovaj ajet je pojašnjenje za ajet prije ovoga. A to je da onaj koji je kader, da stvori izličega i da u to ponovo povrati, on je kader šta? On je kader da kažnjava, da se osjećuje onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dorikuje. Onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dorikuje. Vada Allah je še anu ponovo kaže wahuwa l-gafuru l-wadud. Wahuwa l-gafuru l-wadud. On je taj koji mnogo prašta i on je taj koji je pun ljubavi. On je taj koji voli. Pogledajte, Subhana, kako ovdje pogledajte Allahu Đallašanu, mudrosti u redosti kuranskih ajeta kako Allah, Đallašanu, ovdje spaja dvije stvari. Prvo, Allah, Đallašanu, govori o tome kako je Allah, Đallašanu, kadar da kazni i da se osveti a zatim spominje svoju osobinu a to je ljubav i to je oprost. Pogledajte te mudrosti. Pa zato oblago Allahu i, i njegovim štićenicima. I onih koji su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer on prema njima kakav? Al-gafur. On njima prašna. Al-vadud. On njih voli. A teško onima koji se suprastavaju Allahu i njegovim štićenicima. Jer Allah i njih kažnjava. Njima se usvećuje i također. Draga vreću. U ovom ovdje kuranskom ajetu vidimo šta? Znači vidimo... Da se spomenu vi allahu wa jalla sobine, koji prašta, i to je al-wadud, ona Koga voli Allah subhanahu wa ta'ala? I kom je prašta? Allah subh'ana wa ta'ala je ghafūrun prašta liman yarđi'u ilajhi bitawba. ko sa tawbom, sa pokajanim. Jer tawba je košto kaže sajidu kutbu rahmatullahi alihi, kaže to al-bab al la yuglaku fi Kaže, to su jedna vrata koja se nikada ne zatvaraju ispred onoga koji hoće da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato, draga vraću, pogledajte Allahu i ljelašanuhu milosti. Da je ostavio otvorena u svakom mjestu i u svakom vremenu vrata svakome onome koji želi da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ne samo braćo nevijednicima, nego čak i vjernicima, Jel da kažemo, ako je vijednicima, čak i nevijednicima. Ne vjernicima koji su potpuno zalutali od Allahove djelašanuhu upute, a i također vjernicima kada šta? Kada malo odu sapravog put. puta. Allah djelašanuhu im ostavlja ta vrata otvorena i Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji ih poziva. Međutim nije Allahove djelašanuhu osobina i nije Allahu djelašanuhu svojstvo da Allah djelašanuhu samo oprosti onome kome oprosti. Nego je Allaho Đallašanu osobina također pogledajte Allahove, pogledajte blagodati prema njegovim stvoreljima koji se njemu pokaju. Nego je također njegova osobina da zavoli onoga kojim se pokaje. I zato Ibnu Qajim ima jedan lije, jedan čudan govor, kada govori o tome kako Allah u Kur'anu spominje jedno uzrugo ova dvije, ove, ova dva svojstva, ove dvije osobine. A to je oprost i to je ljubav. Jer ja kaže ima ljudi, ljudi također praštaju. Međutim kaže koliko ljudi koji oproste, on kaže ono halalčiti, jatete tamo ali na moj. Na čo ne zavoli onoga, ko je oprosti. Međutim Allah subhanahu wa ta'ala, kada oprosti nekome, on ga zavoli radi te njegove taube. I to je Allah vajtena šanom ljubav prema njegovim stvorenjima. I to je, draga braćo, odlika pokajanja, i vraća Allah subhanahu wa ta'ala. Iza ne samo to, ne pogledajte. Ukoliko ajeta kur'anski, koliko hadisa Allahu va posanika sallallahu alayhi wa sallam se govori o tome kogu <coughs> Allah jala šanuhu bali tawu. Ukoliko se govori o tome kolika Allah jala šanuhu milost. Iza to izabiyyja iman Bukhari muslim usoyin sahihima hudahari sajidu suvayda. Abdullahi <laughs> ibn Mas'ud radijallahu ta'la omaan na mi pricjava dva hadisha. Kaj je spricjava na mi dvi dva hadisha. Kaj e ahaduhuma ani nabijh sallallahu alihi wa sallam, wa alakharu an nafsih. Kaj yedna oti i pradaje, yabila odniga. Tostja to subila rietsha, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu wa sallallahu wa sallam. ibn Mas'ud, بروك من أغسطي قوش تدستو حديث قوار عبدالله بن مسعوده كاجة الله أصحاب الله والبسانيك صلى الله عليه وسلم كاجة إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه قولي دائته أولده شاية أصابينا بيدني كأو قوارو پرويه جنراتيا يقول من پرويه جنراتيا قوارو قوارو قوارو أصحاب الله والبسانيك صلى الله عليه وسلم أشتايتو osobina licemjerstva u njihovom pojmanju u njihovom ugovoru. Pa kaže znači Abdullah ibn Mesu, zaista vjernik. Zaista vjernik gleda na svoje grijehe. Zaista vjernik gleda na svoje grijehe kao da sjedi ispod jednog velikog brda je kahfu a meka arej bojeći se da će to brdo pasti na njega. Znači tako se boji iz svojih grijeha. Znači čovjek kada sjedi ispod nečega Zašto se boji da će pasiti na njegovu glavu, on šta? On se toga boji. Znači svakke sekunde nema, nikako duša nema mira. Uvije gleda, hoće li to pasiti na njega. Je tako isto za svoje grehe, da koje zna da su grijesi, koje čini. Ne može nikako da se zadovolji, draga braćo, sa tim. I da kaže, dobro, to je grehe, ja činim, pa šta ću sada? Dobro, to je grehe, ja činim, šta ću sada? Dobro, to je slabost, pa šta ću sada? Ne. Može čovjek tako da kaže kada se boji nečega što ćemo navuditi, što ćemo naškoditi na dunjaluku, pa da kaže dobro. Ako padne ovaj stov, name ne padne šta ću ja sada, ne, nego će gledati da nađe neko sigurno mjesto da pobjegne tome. E tako isto čovjek čini sa svojim grijesima. Znači boje, boji se toliko i toliko strahujeti griha i toliko nema, nema onog Dušejevnog mira radi svojih griha kao da stoji iz ispod nečega zašto se boji da će pasti na njega, da ćemo navoditi, da ćemo naškoditi. A šta je sa griješnikom? Kaže Abdullah Messa udwa innal-fajira jara yara kadu ba bin marra ala yelfita pala bi kada. A kaže griješnik. On kaže gleda na svoje grije, kaže isto kaže kao na muhu, na mušicu, koja šta kaže koja prođe Ispred njegovog nosa, im kaže, vako učili svojom rukom, to se samo mahne. je kada mane kada mu nešto dođe, toga se nesete, ono, hajde, bilo, bilo pa prošlo. Znači, ne daje tome, ima niko da njeliko daje, pridaje važnost tome, jer muha prošla ispred njegovog nosa ili nije, koliko puta je mahnu, tome ljudi ne daju važnost. E tako, grije, griješnik ne daje, draga, braću, važnost svojim grijesima. Znači, pasto, ovdje možemo ostanoviti jednu stvar, a to je da i vjernik, pravi vjernik može učiniti grijeh. Je li tako? I vjernik i grešnik čine greh. Međutim, šta je razlika sada ovdje? Razlika je o tome, prije svega da kažemo, kako će se neko riješti greha? Rješit će se greha shodno onako kako spoznaje greh, odnosno kako spoznaje svoj odnos prema tom grehu. A ovdje vidimo kako ga spoznaje vjernik, a vidimo kako ga spoznaje grešnik znači bjerne je u stalnoj borbi sa samim sobom radi onog greha, ili raditi onih grijeha kojecih radi ono greha, ili radi onih grijeha kojecih dobro drugo kaže drugo je što nam je kazivo od postanika sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Mas'ud pa kaže Allahu kosaiki sallallahu alayhi wa sallam taj hadis koji je zabilježio Buhari Muslim Allahu afrah bi tawbati abdihi kaže الله جل شانه سبي شاردويه توبى سوق ربا قد شوق يكا يسدا صلى الله عليه وسلم اسميني احد пример الله أفرح بتوبه عبده من رجل نزل منزلا به مهلك و ما هو راحلته وعليها طعامه و شرابه صلى الله عليه وسلم كاجا الله جل شانه سبي شاردويه ubi svog roba, nego čovjeka koji spusti se, to jeste koji ide putem, jaše i dođe da odmori na neko mjesto. Fihi mehlakun, bihi mehlakun. Kaže koje je opasnost, mjesto koje znači opasnost. I taj čovjek sa sobom ima šta? Ima svoju jahalicu, a na njoj je jelo i piće i tako dalje. Kaže, fa voda'a ra'sehu fa nama pa ste ga kada, je otišla njegova rahilata, čovjek, koji na mjesto sišao da se odmori, kaže zaspoje. Spušti svoju glavu i zaspo malo zaspo, kratki san, i kaže probudio se, a to njegovo šta ta njegova jahalica pobegla. Ta njegova jahalica šta? pobegla. I kaže ta je čovjek, kaže hatta iza akhadahu al atash, kaže ta je čovjek toliko mu je dodijala. Znači, nakon što je odšla ta njegova jahalca. Toliko mu je dodio šta? El juo u valla atašu, kaže glad i žiječ, da je kaže legvo. U li muslima se kaže, da je legao li mautihi kako bi umro. Pa kaže, fanama naumetan, pa je kaže, zaspo. Znači, legvo čovjek, gotoviše, nema. Nema, znači, šanse za njegov život. Legvo je da zaspi. Da umre, kaže u li vajetu muslima, kaže, probudio se, kaže, kaže, pa se probudio, pa kaže, ponovo našao tu svoju jahalicu. Ponovo našao tu svoju jahalicu. Pa se kaže, Allah šeddu farhan bitaubati abdihi minhada radu bi rahalatihi. Kaže, Allah je lišanu se više raduje taubi svog groba, nego što se ovaj čovjek raduje svojoj jahalicu koji je pronašao. Znači, pogledajte, brada, vraću također Allahove ljubavi Prama kome, ljudima koji se pokaju i koji se vrati Allah subhanahu wa ta'ala. Također hadis, koji gaza biloji ima muqari muslimu sr-sahiyuhu, wad abu Horeyre ta'ala anhu, u Allahu pasanik sallallahu alayhi wa sallam kaže, Lama qada Allahu l-khalq, kaže, Allah jalla wa huwa je, a kaže to je kod njega iznad arša Inna rahmeti ghalabat ghalabi Kaže zaista moja rahmet Zaista moja rahmet Zaista moja milos Ja progladala Iyacaj od moje srđbe Iyacaj šta? Od moje srđbe A hodisu koje takoje za bilo žima muslim Od ibn Khattab radi allahu ta'ala anhu Allahu pa sanih sallallahu alaihi wasallam Yedne prilike Lidio jenu Koja uzima diete i stiska ga u svoje grudi. A to dijete doji. I sva koja ima dijete ili koja je vidio. Većina nas je vidio kako majka voli svoje dijete koje je šta? Koje je doji. Allaho posanika alaihissalatu wasalam kada je vidio ovaj triizor. Rekao je, a taravne havih tariha ten waladaha finnar. Kaže, zar vi mislite da bi ova žena mogla svoje dijete da baci u vatru? Pa ne Allaho poslaniče, kaže Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Kaže Allah je liše milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svojom djevom. Dobro, poslije ovog, ovog kur'anskog ajeta, draga braćo, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o ljubavi prema onima koji se pokaju njema. O tome se može govori, sejdu kub rahmatullahi alaihi ima jedan lijev govor. Zaista jedan govor, o kojem, kojem govori o tome sve kudu rahmatullahi aleyhi koji je dao svoj život za Pura'an, za Allah'u jala šanuhu vjeru. E, Subhanallah, nekada, kada govori svom tafsir o žrtvi, za Allah'u jala šanuhu vjeru, zaista čovjek može da kaže, e, eh, to je čovjek koji je svojim perom i svojim životom to dokaza. Pa kaže, kaže šta je azab. Kaže šta je azab na dunjalu وَدْنُصُ نَعْلَاهُ جَلَّ شَأْنُهُ يُوبَا كَاژِه ŠTA JE ŽIVOT KOJI POTROŠI ZA ALLAHA U DŽALLA ŠANUHU YUBA KĀŽE KAI TADHIJA TAJATFA ŠTA JE SVE TO I ŠTO ČOVJEK SUSRETNE NA TOM PUTU KĀŽE KADA U PITANJU OVA LJUBAV O KOJOJ ALLAHU DŽALLA ŠANUHU GOVORI U KURAANU SOMAJ NAJUTI MA DA KĀŽE KĀŽE OVA LJUBAV JE ZA Kezal ova lubav je za onaj, pa se za koga? Se za koga rahmetullahi alejhi kaje. Faja ubadu ba yazuna koji su dali prednost svog gospodaru na sve drugu. Ovaazune koji su dali prednost svom gospodaru subhanahu wa ta'ala na sve drugi stvari. Svoj نفس, svoje strasti nisu potpuno zaboravili. Daju prednost samo onome u čemu je zadovoljstvo Allahu subhanahu wa ta'ala. Takim udima pripada da je Allah subhanahu wa ta'ala. A draga, vraću, samo to da čovjek ima to u svojoj glavi, da to zamisli, ta svijest, da te Allah djelalašanu voli. Kako je čovjeku lijepo, kako se osjeća lijepo, kako mi je drago? kada na primjer čuje ili kada zna da ga neko voli, da ga voli neko iz familije i neko van familije i tako dalje. Kako čovjek ima jedan osjećaj, međutim čovjek malo razmišlja o tome, voli li ga njegov gospodar suhano Malo razmišlja o toj ljubavi. Koliko je puta, da se sad zapita, koliko puta si razmišljao, koliko puta sam razmišljao da li mene voli moj gospodar. A čovjek nekada, nekada čovjek ima razne odnose na primat sa ženom, nekada se posvađa, nekada ovako, onako, pa kaže voli li mene moja žena, voli li mene ovaj, voli li mene ovaj. Međutim, razmišlja šli ili razmišljam li, ili razmišljam o tome, voli li nas, naš gospodar, subhanavodah. I zato, draga braća, ovo ostaje jedan veliki mojdan jedno veliko u kolje, je razmiša u tome. Dobro. Allah subhanahu wa ta'ala također nastavlja da govorio svojim osobina, pokaže dhul arushi al-mađid. Vlasnik arša da ličan stani. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nabrajuči svoj osobina, davajuči svojim robovima prilku da upozaju. Kako bi upoznali svog gospodara, subhanahu wa ta'ala. I kako bi se povećao njihov iman, njihova vjera. Kako bi bili jači na putu iskušenja, Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje ova svoja svojstva, ova svoja osobina. Pokaže adzulu arš, vlasnik arša. Al-Majid, valičanski. Draža, braču, Allah za mašanu ovdje spomni da je vlasnik arša, zato što je arš njegovo najveće naj stvorenje. Zato što je arš njegovo najveće stvorenje. Na drugom mjestu u Kur'anu, Kur u suri Ajetu kursi Allah subhanahu wa ta'ala spominje nešto, nešto što se zove Kursi. Što se zove Kursi. U orapskom jeziku Kursi može da ima više značenja. Jedno od toga može da bude da znači stolica, da znači znanje, također i također. Allah subhanahu wa ta'ala kaja wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ardh majr kursi wa bughwatani sab. Jedan broj ulame ovde kursi prevelkao, odnosno tumači da kao znani Međutim ispravno da to nije znanje. Iako se to prenosi od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu majutih u. Sendu lans, odnosno lans prenosi od atee predaje posle ravija koji je daif, kao što kaže Šejh Al-Badi rahmetullahi pa tako da se to tumačenje kursija <coughs> kao znanje, ne može pripisati Abdullah Abbasu radiyallahu ta'ala anhu, nego je ispravno da je kursi nešto drugo, znači nije arš, međutim nešto drugo, jedno od Allahovih jalašanuhu stvorenja, koje, koje je Allah jalašanuhu stvorio. I došlo je u vjerodostojnoj kredaju da je Abdullah Abbasu radiyallahu ta'ala anhu, da je kursi maudi' ul' kadamain, da je to mjesto stopala, Da je to mjesto stopala. Mi prepisujemo te osobine koje su došle u Kur'anu i sunnatu vasanika pa sallallahu alaihi wa sallam, međutim ne ulazimo u kakvoću toga. na ulazimo šta? U kakvoću toga, nego vjerujemo i prepisujemo to Allahu subhanahu wa ta'ala, međutim ne ulazimo u kakvoću toga. Dobro. Međutim, da bi vidjeli, da bi znali o čemu se draga braćo govori u Kur'ansu, ovom Kuranu majetu, دابيوش بوليو پزناني نشيه господарة سبحانه وتعالى اميقوه غلاس اميقوه مواج پسوشاتي حدیث ويجا زربيلجي امام ابن حدبان وصومس عليه ويبای هاقی وديلو الأسماع والصفات الشيخ رضي رحمت الله عليه كان كاجل زاوه قدر يدائه ردوستونا ودابو ذر ودابو رضي الله تعالى عنه وكوية الله پسنه صلى الله عليه وسلم كاجل السماوات السبع في الكورسي إلا كحلقه ملقات في ارض فلاتك كاج الله تجلله وكصلي الله عليه وسلم كاج سبع نبيسا بس نه jedno небо мека погледамо vidimo to jedno nebo vidimo tu dunjavlico nebo koe Allah jalla shanu ukrasio i kažemo subhanallahi neka nego sedam nebesa u odnosu na kursi, na ovo Allahu djelašanu stvorenje koje se zove kursi, kaže nije ništa drugo, kaže osim kao jedna halka, znači jedan prejed faku od željeza koji baciš u pustinu. To jeste, ti sedam nebesa u odnosu na taj kursi je to lišno malo isto kada vidiš jedan veliki Brisani prostor, kada vidiš pustin i kada vidiš jednu malu halku tu bacin to jeste ti sada nebesa kwa Allah jala šalama su toliko malesna, su toliko mala, u odnosu na kursi a kaže da je Allah salli sallahu alihi wa sallam wa fadlu ala l'kursi ke fadli tilke l'falati ala tilke l'halq a kaže arši Arsh, Allahu jala šanu prijesto Arsh, Allahu jala šanu prijesto su su su Allah subhanahu wa ta'ala iznad arsh, svojim bićem Kaže a arsh u odnosu na kursi je kaže kao ta zemlja u odnosu na tu hal odnosu na tu hal Vazam istana da velčinu imoč Allahu jala šanu svarani Allahu vlasti Ovoga, očemu Allah subhanahu wa ta'ala govori Ovom kur'as komaj Znači, dragi arš, ja Allahu jala šanu prijesto, a Allah subhanahu wa ta'ala iznad arša. Kao što je to došlo? primjer sami hadis koji smo citirali, kaže se vahu wa andahu tolka arši, a to je kod njega iznad arša. Allah jala šanu iznad arša. Summa stava ala l arš, pa se Allah jala šanu zvisio iznad arša. I nejspravo je tumačenje, oni koji tumače, tumače arš kao i to nije prava cahli sunnata u I zato u večini prevoda Kur'ana je došlo arš da se tumači kao vlast. Jer kako ćemo odgovoriti na to? Allah jala šanhu govoreće o aršu kaže وَيَحْمِلُ عَلْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِمْ فَمَانِهُ A arš tvojeg gospodara će nositi osmerica. Osameleka. Možemo li reći da će vlast nositi osmerica? Ne. Znači nego... Tumačimo arš onako kao što je došlo u Kur'an i sunnata Allahovog posanika alihissalatu sada kao što je ovo hadijs koji smo citirali i šta? I kao što je to došlo u govoru ashaba generacija postavljene. I zato, draga braća, osnova je kada su pitanju Allahu djelašanom u svojstva i to je prava cahli sunnata val djamaata. Da virujemo u Allahova djelašanom u svojstva onako kako su došlo da oni verujemo, da to pripisujemo Allahu subhanahu wa ta'ala, mažuti mne da ulazimo u kak voču toga. Mažuti mne da ulazimo u kak voču toga. Mažuti mne, što nas imteno su komentar ovog ajeta, jastrda Allah zala šanuhu odi kaže dhul arši al-mađidu. Nuhom kratu dhul arši al-mađidi. Kakva je različa dhul arši al-mađidu? Vlastnik arša veličanstvani. Koje al-Transfan, Koin al-Majid Allah subhanahu wa ta'ala. u qira'atu koji kaže "Zul Arsh al-Majid". Koin al-Transfan, znači osobina biva osobina arša. Međutim oba dva ova kraja ta sušta vjerodost. Znači pogledajte ovdje Allahu subhanahu wa ta'ala zalichu. Pogledajte Allahu dželle šanehu muc. Pogledajte kako nas Allah subhanahu wa ta'ala ta poziva da vjerujemo u njega kroz njegovo kroz njegove osobe. Kroz njegova svojstva i da se naš iman povećava na takav način. Onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže fa'alu lima yurid. Fa'alu lima yurid. On je taj koji čini ono što je njemu volja. On je taj koji čini ono što je njemu volja, draga braća. Kao što smo spomenuli da nema toga koji može da spriječi ono što Allah želi da učine. Ako Allah jala šalu bilo koju stvar, želi nekome korist, želi nekome štetu, želi nekome belaj, želi nekome sreću, želi nekome nesreću, želi nekome radost, nema toga koji može da ti da drugo. Nema toga koji može da spriječi Allahu jala šalu odredbu, nego biva jedino nako kako Allah subhanahu wa ta'ala hoće. I zato vidimo ovdje šta znači oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala, šta znači ta dova. Koja se opućuje jedinom Allahu subhanahu wa ta'ala, a koju čovjek u većini slučajeva svoji, svojih balaja, svojih iskušenja zapostavlja. I u svojim brigama se okreće nekome drugom koji misli da mu može. Ne u smislu okretanje, okretanje širk. To je druga stvar. Znači da ljudi idu, ko što idu na kaborove, ko što idu na druge budaleštine... Znači, mislići da im to može donijeti, kore istrišta. Ma čuti im čovjek nekada iskreni, mu muvahidu Allaha subhanahu wa ta'ala, zaposlali ovu uči I misli da mu neko sa svojim razgovorom, sa svojim ovim, sa svojim, da on može pomoći. Normalno je obje stvari pomažu, Ma im osnova je i sržje, da se čovjek, da se siromašni Allaha rob, obrati Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga iskreno zamoli, da mu bude na pomoći zato, draga braću, prenosi se da su Ebu Bekru radi Allaho ta'ala anhu, pogledajte ovdje osnovanca na Allaho subhanahu wa ta'ala. Da su mu došli u smrtni mukama. Da su mu došli u smrtni mukama i da su mu rekli oćeš re, re, li dati doktora dovedemo? Oćeš li dati doktora dovedemo? Pa je Ebu Bekru radi Allaho ta'ala anhu rekao kaže već me Pa je rekao kadara anu. والمغرش كبير فسلبيتال رضي الله تعالى عنه كجشتتي ركاو كجركو ميا إني فعال لما أريد كجركو ميا يحجني منوشته يهج فس الله سبحانه وتعالى يتايد شنه يشتونهج الله جل شعانه قوليسي غوري اه يحجني أصلاوان سأبو بكر رضي الله تعالى عنه نسوه وسبدار سبحانه وتعالى أطولي دا يفيره هو الله جل شعانه يدريد يو إلي اوه إلي اوه da nema tog doktora na dunjalu koji može drugačije. Šta? Koji može drugačije da mu to odredi. I pogledajte, ljudi, pogledajte prvi generacija, drago, draga braća, koji su i tim, i u tim teškim mukama, kada većina ljudi zaboravi Allah subhanahu wa ta'ala, koji su misli jedino Allah subhanahu wa ta'ala, i u tim bolestima, u tim mukama, u tim iskušenjima, u tim usibatima, oni su misli samo na Allah subhanahu wa ta'ala. Samo samaniga na oslanjali. <muchem> samo su mislili o svojoj vjeri, o jačini svoje vjere. Ta'alu limajurid hal ataaka hadisul junud. Allah subhanahu wa ta'ala onda govori: "Jabračas, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaj hal ataaka hadisul junud." Dali su dali je do tebe doprla vijest o vojskom. Firaun i Samud, a faraun i Samud. Patchmo mekoboda naslovi sljedeći, درس sljedeće subote, zalagod za našu da zala vidimo Zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ovdje se obraća svom ovom postaniku a.s. I kažemo, da li su do tebe doprila vijest u vojstama? I zbog čega mu? Zaista je subhanahu ova govore. Zaista ćete Allahu Jalla djelšanu mudrost, zbog čega Allah djelšanu upravo u ovoj suri spominje je samo Faraona i Samuda. Zbog čega se obraća postaniku a.s. i pita, da li su do tebe doprila ومعث كما أو فاراون يسمونه ايسا من يمو درغي نارد ناغو اسفو من يباش فاراون يسمون يمو سمونه اسفو من يمو, أس من يمو, أس من يمو سبحانه وتعالى عدنا في اسم الله ادنا قفرستي ان شاء الله تعالى قمتارم قولي قرآن سبيه سورة جي سيدة جيبودة قولوا قولي هذا واستغفروا بألي ولكم واستغفروا